Puțin. O, vin o fluture, te lasă pe brațul meu stenit. ți aripa frumoasă, fi bunul meu venit. Strămută mi în alte părți, strecoară mi pe sub tulpini ca să-l întorc apoi pe cărți, nins cum și tu vii de lumini. Cu trupul tău de catei face tremură de cei îmi amintești de ochii de cafea. Din genele ilincei. În casa toamnei nu te vezi, De mic și de uitat, Dar toate florile-nlivezi ți ștern câte un pat Și toate frunzele te cer Să-ți lege nelină somnul, Știind că leagă spre cer În sânul tău, predomnul. O, du-te, fluture din nou, Luminile te cheamă, dar prin ală liniște ecou fii băgător de seamă, O mierlă-și poartă pe sub tei un cioc și-o gușă adâncă. Domnul e prins și în sânul ei și mierla te mănâncă.